Вірю твоєму слову, показуй, що маємо робити. Полонених привели вузькими напівтемними переходами до кам'янистої плащини, оточений звідусюд і мурованими стінами, на яких стояли вартові з луками і списами. Угорі синіло блакитне склепіння дивокола. Перед ними тьмяно поблискували стрільчити двері, окуті химерними металевими узорами. Вгорі з'явилася постать володаря. Цікаві личка близнюків виглядали з-за його спини. Ідіть по одному, звелів володар. І хай ваш яр див. Спробую оберегти вас. Синку, не бійся, мовив Горепало, обнімаючи юнака. Коли що жду тебе в сонячнім краю. Лицар зник у вузькому отворі двері глухо гримнули, ніби чавкнула Велетенська паща. Хлопець з острахом чекав, що ж буде далі. І знемагав від таємниць. Не смерть страшна, не бій, не катування, не муки, а невідомість, що очікує людину в майбутті. Рушай. нарешті крикнув йому вартовий згори. Деводар з великим зусиллям відчинив двері, ступив кілька кроків у маленьке приміщення. Там стояло два чорношкірих вої могутньої статури, котрі мали на собі лише на поясники. В їхніх руках блищали короткі мечі, якими вони ритмічно сікли повітря, залишаючи вузесенький прохід від дверей до іншого виходу. Пройдеш цілим, щастя твоє, почувся голос Володаря. Де вагався лише мить, адже Горепал пройшов, чого ж боятися, коли він мертвий, юнак теж піде за ним. А якщо пройшов щасливо, доля обережеї диводара. Блискавично пересік хлопець крецевий бар'єр. Лише на плечі в нього лишився кривавий шрам. Одразу ж ускочив він до сусідньої зали і жахнувся. До нього наближалися грізно рикаючи два гігантські плямисті звірі. «Сміливіше, синку, сміливіше!» Почувся далекий голос горипала від протилежних дверей. «Глянь їм у вічі, сміли войди!» Запламеніли очі юнака безстрашністю, рушив він навстріч хижакам. Звірі на якусь мить розгублено зупинилися, і цього було досить, щоб юний лицар вже опинився за окутими дверима. Нарешті він знову на Майдані, під променями осіннього сонця. Перед ним стіл, на столі два келихи з вином. Деводар, глянувши на володаря, збагнув, в одному келиху отрута. Гарипал усміхається підбадьорливо. Він випив свою частку, він живий. Юнак сміливо випив келих, що стояв ближче до нього, і по нахмуреному обличчю правителя зрозумів, що лишився живий. «Справді ви, діти, волі!» Скупо усміхнувшись, озвався володар. «Ваші кумири оберегли вас. Ідіть, коли знаєте!» Ви вже не полонені. Їх привели на крутий берег річки, зупинилися біля ветхого містка. На тім боці їжачився хащі смерек і ялиць, кликали до себе, манили спокоєм, затишком, волею. Що здригнулося в серці Горпала, він зволоженим поглядом зиркнув на володаря. Ще не вмеро тобі лицар чужий повелителю, Хай же діти твої підуть стежкою волі, яку ти даруєш нам. Помовчав Володар, одвернувся, махнув рукою. Ідіть. Гарпал рушив похистки і споруді. Ледве сягнувши середини ріки, провалився, схопившись за краї містка, докірливо глянув на правителя і прохрипів. Ось твоє слово, твоя вірність. «Я допоможу тобі, батьку, крикнув Деводар, порваючись до нього. «Я зараз...» «Не смій!» – гаркнув поволитель. І хмара стил перепинила шлях юнакові. «Хай рятує його воля! Він на неї так покладався!» «О, мій синку!» – знамагаючи від напруги мови, горипав. «Не вір володерам, «У кого влада в руках, той насильник!» «О, юначе! Будь лише соколом волі!» В дивоколі за хмарами тебе не сягнуть жодні тенета. А слабли руки звитяжця, впав він у прірву, вдарився головою обзамшили валун,